دغه راځي د شیطان له دې سویه کوي سورۃ البقره د مضمون په اعتبار سلو ری سیوا اوله یې اثبات توحید او غدر باب نواه دیمه یې سکه اثبات رسالت او درمه یی سگی جهاد او سلورمه کې انفاق فی سبیل الله تعالی او ولہ حساب بیا درې بابونه و اول باب کې شل آیاتونو او پای کې بیانو د فرقو سلاسو دایي صفات دایي احکام او دایي دو ډلو مثالونه یا دویم باب کې دعوت توحید وا یا یوحنا صوبذو ربکم او پای باندې پینځه دلایل عقلیه دلایل وحی زجر فیلم تفالو الان تفالو سرا او بشارت وبشر الذين امنوا سرا ان الله لサイ سرا دفض شبیه وکلا او د کفات غورون انا نيام اربع ذکر کړل د نشنام مشتکړی د دنیا منافع می تاسله پیدا کړی زمکه مثال الله فارسي د دنیا منافع می تاسله پیدا کړی ساسو نکم می و ملائکو کې ګرځولې او استاذ دې ګنا لفظ شوی او هغه مې تا معاف کو بیا دیا بنی اسرائیل اسکرونہ خطابات ستو بنی اسرائیلو تا اول خطاب کی اتنے اماتونا دو نکمتین دیم خطاب کی د خباستونا د دیہودو او سلور د اوسانو دریم کے انکار من الامر و اتیان ہم بن نواہی سلورم کے انکار من انبیاء سابقین دیم او بين زم کې انکارو من حاضر نبی او شبغم خلاصه د ما سبقا بیا دوه ما سه شروع کړ په اس باد رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو با یک دفعه د شبهات او تساوی کو لا دا نه شبهات حوالہ شبہ بیتاند جبرئیل چې ستا په سند باندي اعتراض کوي ستا په مشر چته دا چې اقران ویلې نو به اعتراض کړي او ما سي جواب ندي دیمه جواب سليمان عليه السلام چته دا مرګره هغه جادوګرونه تم جادوګره دا وی جواب ما کفر سليمان ولكن شهادین کفرو درهم بن زالو سهر دا وی جواب ما انزل الالملائکه بباب لہاروت و ماروت د سرنر را ولنه دے جادو یا گالار را لے گئے نو د امتحان سرورم ته موږ صحیح الفاظ نه منیکې دا جواب لا تقول راینا پینځم په نصخہ باندې چې گله یو خبره کې گله بلا خبره کې ساده خبره سرنر معلوم دا جواب جواب او زن صح منات جنو سانا ات بخير منها الله جب سره زاکی سره د وای زاغ منمن ود شپګم تر از چې الله نائبان وی ولې دي دا دا الله نه دي نائبان دی دای دا الله اختیارات ورګړي او تدې نه منې دا وی جواب گئی وکالو تهذ الله ولدن ولد مناد بچي باندي عمرাজি ولد بمانا د نائب باندې عمر رازي بمانا د زویو بمانا د بچو مرزي بمانا د نائب باندې عمر لکه سره يوسف کي رازي وقال الذي صراه من مصر لمراته اقلمي مساءا اسا ينفعنا او نتخذه ولدا وبنيوا من غدلر قائم مقام دانه چیز زي زي کو نو قائم مقام بهونیونو ولاد په معنا دا نائب دارنسره قصاسکرازي نو دایو دا الله نه ای باندي دایلا الله اختیارات الکړی د اړی پینځه جوابو نکای یو جواب کای سبحانا پاک د الله د نائب نه نائب کوهغه سومی شي چې هغه هر کار کوله نشي وی دا نو ودا ایو نیو ما ديبا چګم کارو نه دی به کئ نو الله نائبان دي نیولې الادت نائب نا پاک دي دیم هم لهو معفي السماوات اسمان او زمکه دا الله اختیار کی دي نو اختیار چالو ورکړې نه دی جواب کوي کل الله قانتون ټول الله تا عاجزي نو چې عاجزي نو هغه نه آي که د من ایستي ارمن کله کې دې شي سنورم بدیع السماوات والارض اسمارونه او زمه کې نشانه پیدا کړی دي نشه دا لو له کارونه بخبنه کول اسمارمه او زمه پیدا کولې ژوند وړنه شي کوله <تصفح> پینځم جواب اذا قضى امرا فا فانما يقول له كن يكون کله چې فیصله ده یوکارو کارو کې نو باڅه ویته موجود چې هغه موجود شي داغ نایب ذرات پاتې نشه هغه نایب وې النیو چې دا یې کولنی شوه ولات په معنا د نایب سره یوسف یې وشته میاد کې دا وخت ما بیان کوه سورة قصص 9 مايات كي ولد بماناد نائبه سورة يونس اتش بي دمائاد كي ولد بماناد نائبه شدهي وي الله نائبان نواليدين بياه ومي انترازه شئره من بطا پیغمبر ما ندوه من, من بطا تا پیغمبر ويليو هو الله دي من تا بخبل شدا د زما <سلام> پې غمبرد ما را ل کلل دی په خپله د را ته وي دمونته الله په خپله لی نوي د عالی جواب کوئ یو سر اطلهسمات کې وقاله ل نه لا یاعلمونه لولاو کللیمونونه الله او تعاد نه آیا کاکه قاله ل نه من قبلې مثلله کولی تشااب کولووبم راز هوای جمع د دی الله بخله وی نوستاسه حیثیت د دې لایق نه دی چې الله دې تاسو توې نام کی دی له هو حیثیتم بکارو چاګه ما زومی هغه پاکی دا غبر گزیدای داغه او مقام او حیثیتي نوغتا الله وهر علیږي چاغد الله نبی پیغمبر نوستاسه حیثیت دی بعض سړی بئ نو با خپل حثیته او و مقام نه پیژنی او ځان بعد اغ چا سره برابرئ شاغلله الله او مقام او حثیت ورګړی دی اصل کے ځان د نبی اسلام سره برابرو دا خو زمونږ وته بند د د خوراک کوئ منګ خوراکو کوو د بازار کې ګزی منګ بازار کې ګځو۔ نو دې زموږه دا باندې د دې ته دی وایي کایو موږ ته دې نه کایي د دې وایي موږ ته دې نه وایي موږ ته نو به منو خپل <سؤال> مقام او حیثیت جوړو الله دې استاز حیثیت د د حیثیت برابر نه دي مطلب ایز ده تاسو رب الله خبرې کایي تاسو مقام تاسو نه پکوانو همدغه سی ویلیو الله په عذاب را لې کړو نو استازو دا په اعتراضونو شوبحات او انکار کې او شاندي څنګه غي انکار کو نو تاسو ما غوسی کوی بیا د یا بنی اسرائیل سکورونا درې اهم خبرې دوامه اعتراض او دائمي اعتراض ترمنځ بیان نه درې اهم خبرې او اوله یا بنی اسرائیل سګورو نعمت یا الله نام تو علیکم دا پدریم زال باندو یا بنی اسرائیل دا داولی زګا پښتانه دل سړی تخو بیا بیا وای زګا دې په خبره بوئیږي نه د دوار وخت یا دول کې هر وخت بو تو وای نو الله دیت زګا بیا بیا وای چې دا به غیرت او به او دا الله پنه نعمتونو نه شکر وو یو سړی دې جرالت وی دا سره لدې سانو کا نو, تولو مریا دی. دی. جسلے جسلے نو دا ټولو مریادی ما سره خکړې ما سره یو وخت خکړیو یو وخت یو خرڅ غزی ما سره خکړې هغه به یادې د لاسړې چې د سره جسورخه کې د نو د دېلاج دای چې دتاباغه خه یادې دی یې ری د سره مخوږي د زما بیا ییږي د سر با هر رو ده نوی نوی خوکه او که لذل ده ور سر احسان کڑی خدی کڑی یو زلطه و نگی اگه لس زل بیاییری بیا سر د هر رو ده نلکه بو تا کلاو ساتی که نلکه ده و تا بنگلانو چک لگی ده سر با هر رو ده نوی نوی احسان نگی نوی نوی خوکه بو ور سر که ذکر و تا اللہ بیا بیا یادهی وسګورو نعمتي الله دي او ګردول <سؤال> ماته سره سره سانو کړی یتا سو سو ته بهر ته احسان یادې دی خو څه چل له ولند را سره خکړی نو څه چرو سره وختي راته یادې هغه 40 ذل ما بیا و ذل جوړ کی يرې او ذل خکړی نو سار وختي راته بیا بیا وای الله وی بیا بیا بهر ته هم زه کوي یادې در درته نه به خوندې ځکه بیا بیا و یا بني اسرائيل زګرو بیا خبرې ذکر کئي یو خبره بیت اللہ د توحید لپاره جوړ شوې ده اوله پکی شه کوئی اودا ذکر کوي یو سره بنځويشته میاد کې والجلل بیت ام سبدلنا سیوانا وترتحو می مقام ابراهيم مصلى واحدنا الى ابراهيم واسماعيل طهر بيت ولا गिवینا ور کوئی سجود پاکای زمکور پاکای زسنا چېل قران به وی چې به ته لام بنیاد د توحید فلیما د شرکونه فيه مون په دې خبره توحید څخه خبره نشته هو دو جراتهونه چې تاسو بده نه کړی چې ګانا بیا درسم شروع وک مطالعم شو کولا انو مفاسری لګلی دي انته راب بیت یا لتا اینینا با گئ کور انته راب بلا اله الا الله با گئ سما کور بلا اله الا الله یعنی به مساله توحید باندې ابن کثیر معنا گئی انتو احیراب اتیاب بلا الہ الا اللہ توحید باندے نیو بیت اللہ بنیت دل توحید فلیمت شرکو نفی دویم دا پیغمبر دعا دا ابراہیم علیہ السلام دا مباشر دے انہی تا سنمان ایزان تابدار دا ابراہیم علیہ السلامی صاحب ہوئی او ابراہیم علیہ السلام دے دا دعا گوختے وہاں نو تاسو یو ما نه او دا یو څل یو ګاندير سمایات کې ربنا وبعث فیہم رسولا منهم یتلو علی ما یاتیک ویعلمهم الکتاب والحکما ویزکيهم ان کان الذیذ الحکیم دمه دا پیغمبر دوعد ایبراهیم علی السلام دا ابا شارده ابراهيم عليه السلام دې نوول نه منایو تاسو غو زاند ابراهيم عليه السلام د تابیداری صاحبې نو بیا ول نه پیغمبر نه منایي وله انکار غوي او درې په با باندې ستاسو نیکانو وصیت کړي نو له دې نه انکار غوي یو بے طلب بنیاد لتوحید فلم تشرکوا فی دیمه خبره دا پیغمبر مبشر دعاد ابراهیم علی السلام دا نو له نمای توحید د ټولو انبیاء مشترکه مساله و خصوصا تاسو نیکانو په وصیت کړه ده ولې ته نه انکار کوی او دا دریمه خبره آد نمبر 132 اور صابیہ ابراہیم بنی یاقوب یا بنی یا ان اللہ سبا لکم دینا فنادموا ان اللہ انت مسلمون ستاسو نیګه ابراہیم علی السلام یاقوب علی السلام په وصیت کړي وو ولې ته انکار کوی دا دری خبرې په میاں سکه ذکر کی تفصیل بیا کوي نبی عاشالو رما شوبا ذویما سی بار شروع کئ نو بیا اتم شبا اتم دراز ذکر کئ او بیا وایو وکالو ذھ ذ اللہ و لا دع و ای ذی یو جواب بار دے اللہ ذ نا ابن الله ما فی السماوات و الارض بلکه الله لای اختیار دے دا چې بردی او کتا دریم کل لو کانتون ټول الله دیاج ذیکون کی سالورم بدیو سماوات ولال ناشا پیدا کون ګل آسمان زما کوته نجاسمان زما کې پیدا ګول ناشای پیدا ګول څنګه د اوی مسل مخ کې نو بداتم بدات زکوی چلاوی مسل مفہمی نيو ها نبی علیہ السلام نئی کړي صحابهو او کړي امو راشی او د ځان یو شی کم کیف ان پدی ځان نا سجوڑ کی ځان یو طریقہ جوړ کی نه ته وای بدات بدیو سماوات او الارض نا شا پیدا گونګي لاس مانوږه زمکو ته بديو سماوات او الارض نا شا پیدا گونګي لاس مانوږه زمکو ته وایذا قضا امرا فانما يكون لو كن فيكون او کلاج به سلورګي دي او کار بشغاو يغذا موجود شن موجود چی دا کوم تعبیر دې اراده د الله نه الفاظ کو حادث دي کلام د الله قدیم دی فیاقول له کن فیکون و یا ویتموذو سنموجو چی یعنی چې الله اراده وکینو هغه موجود چی ها آت نمبر اتش بیتم سورایو نو سوګورای اعتراض او داغی جواب ذرايونص ایو لن سمپارہ اتے شبیت میات قال بتحلل الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما تعلمون دا جوابونه ادو پینزه کئی طرز والا بدل کو یو جواب سبحانہ الدھین والغنیو درم لہو ما فی سماوات و ما فی الارد سلورم ان اندکم من سلطان بی حضا پینزم اتاقولونا لاللہ مالا تعلمون آیا وائی با اللہ اچتاس وارباند نبوئے گئیو دارنګ دې دلته کې ومان چې په دې مشرکینو چې الله نه ایبان نیولې دي وستون موهيو دا دا الله نه ځو ولې دي نایبان دي دایله احتیارات ورکړي نوبد دایله دا وڑو وڑو کولو احتیارات ورکړي الله یو نیم بګوی وایزره هراکد اولیاء د روحونو میٹنگ کی اجلاس کی په پا کال که او دل اللہ پا که اولی په وی پا پی لسما دا شعبان تو ویده و تزی اب یاوی پا غی کد آئندہ کال دا پارا پاروگرام جوڑی یاولی آئی کرا دا سی کفریہ خبری دا سی شرکیہ خبری بیاوی اوارو اڈا کارونی اغیلی ورکڑی کتابونو کی, کی لکلی زیارتی قبور پاپایو کتاب لکلیو نبائی که دالی کلیو ها او سم یونیم پدر سنو کې ویو وقالو تحض اللہ ولدن سبحانہ یو جواب دیم بل لہو ما فی سماوات والارد درم کلو لہو کانیتون سنورم بدیو سماوات والارد بینزم ویدہ قضامران فہنما یقلو لہو ا و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله کو شوما او داوی جواب و ما شوبا تا پر ارسالت دے الله مون سره خبر یو کی منتزه پخبلا وای چدار زما پیغمبر دے مارا لی گله دے ان بس مون بتاو منو داوی جواب وقال الذين لا يعلمون ويا رقصان شغين بويي دای هو ځان تا پوي او الله وې دا نه پوي دای په څه پوي چې الله به کتاب نه پوي هغه ته چا مولا ویل دی هغه ته چا پوي ویل دی وقال الذين لا يعلمون لولهکانې من الله او خبرې نه کوئ من سره الله اور تا نه آیا یاد د راشي منتهو مجز من د مجزه را شي نه منته دله وذا ل کارله من قبلینودارګي வேلیوا کسانو چې مکې دا نو مثلله کوې پشانده اوی نادده ایوان ده سمت لبه دایواز ده ستاسو اعتراض دنه ستاسونا پخوانون دغس اعتراض دنه کری ووا دا البرحان کے علامہ سرکشی زرکشی سکر کری چکم اعتراض مشرقی نو پخوا کرده ده اسم اگا اعتراض بکیو کل رنگ بے بدلی و اعتراض سنگی جب پکوا کریو آغاز اعتراض بدل باندی او سو ام کئیو سورہ فرقان یویشنم آیات نولسما سی باراو گوری اول د نولسما سی باری حال دیم داگا سی شبا سورہ فرقان فرقان نول زمیسی اول راवाडी <coughs> نول زمیسی اول وکال الذی لا یرجو لقاءنا لولا اون دلال ملائک اونا را ربنا وائی آغا سان چگئی اکی جن ساتی زمان د ملاقات قیامت دمانی اگئی وائی لولا اون دلال ملائک اونا را زیمان دلال ملائک اونا را ربنا یادی مان من زمان را گوینو موند سره دې ملایګر شي که د څنګه راضیه مونږ څنګه راضی ورته لا سیاله اوسبم دا څه وي دنا څه چل دې مونږه دا کې دې نو اره را ما يعذمږ وی و دوان نو زمږ عرب لقد استكبروا يان وسي معتودان کبیران نو الله وي مړه ځان ته وګراو دې خبرته دې وګراو دې خلیته دې وګراو دې خبرته دې لقد استكبروا يان وسي دهی زان غطوگانه بخولو زلونو که دهی دا خیال لیچه زون دیرغاد ساڑه ما و تس شه مڑا ای خلیتا دیو گوراو خبرو تا تا سر با اللہ خبر گی تا تا با ملائک راجی گی لقا دستاک برو بیان حسین واتاو دوان کبیرا او سر کشی اکلا دیو واتاو دوان کبیرا سرگشی اگلا دایی سرگشی لویا واتا و دوان کبیرا سرگشی اگلا دایی سرگشی لویا زانی کٹو گانا زانی دیلوی شیو گانا چه زم سیما زمام سما قام دے دوسی سورہ زخروف دو پر دوستا میادو گروی آیت نمبر باون سورہ زخروف سوره زخروف بینزوشتما سپارا آت نمبر باون دو قنزوستم چه اول اغازان غد یعنی ناغاوغی انا خیر من اعضا اللذی هوا مهین و لا یکاد یوبین آی آت زخور ولایاګو بیننه او قرم چې پیانو کې خپلی ډاللیته ولا کا بین شون د نه ډیرغاټ داسشي دی د د س مقام دی اغته د پې غمبر مقامسه معلومو ظانې غټګو فلالاالې یا سر من نه او جا معول مګ د متر یا ذراشی ز سلام ملائک جخت جخت ز زنا ډیر دا چې کالا خپل مقام خپل حیثیت او نبي جني ولا نو هغه بیا غاډي وډي وایو دین خپل مقام کو نبي جن ده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ځان برابر وو دغه ملائک رازي نو موږ څخه دراشي درته الله وه رازيږي نمن تا دې او هی جدار زم ما پیغمبر دی ومن به ومنو <coughs> وکال الزینا لا یعلمون لو لا یعلمون الله اور تا دین آیا کذالکا <كزارك> قال الذین من قبلهم دارنگ ویلوګه سانو چمکیل ځای دیانو مثلا قوله ام بشاندو یمان دایبان دی دین ابنی اسرائیل وی ورین الله جہرتا مخیتیر سوری دی تاشاوا غلوغوم نو یو شان دی زای زړونا په اعتراضونو کې شوباو ته اعتراضات وکي سماعلوب کوم شوباک مې درازو چې په کوانو غړیو نو او چې کاله ته قران په صحیح مانو ګوري او اعتراضونه د مشرکینو او ځای جوابونه نو تاسو به مطالعه کیږي چې په خوا ویلی او اوس موایي هغه اتراس کوي او هغه په ان شاء الله سره نام کې بمګه داغه لکه نمونه پیش کو قذ بیان الله حیات دل قوم یو خینو نا تا کی سره بیان کومه دلائل بار الله قوم چغیا یقین کوي ان رسول الله قبل حق بشیر و ندیر او صداقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دئے ترازو نه کئ و تا باندې استاد رسالت نه انکار کئ نو توا یو ور ټول راته یو شویې اعتراضات کئ یو شبیه یو سود دیو او سود دی کار به را پریوزم کنه یارلک صبر به حکم بیا ر نه به حکم کن نن دا سبه نه کی تخ پهل د્યુټی کا وا ستا او تنظیر دے چې څوک مانی زیره ورګو څوک نه مانی هغه را وا نور تا کته دا جیر دای منی نه او دای منی نه سلام پیغام سره کوم خدا نه دې چې ته دای جانم ته و ولا تسلوا عن اصحاب الجحيم تا نه داتا پوسږي چې د جنم تاول له لړل ستا باندې جنن تا بوتل لني چې د جنتا بو کار داده ته بیان کوو بس تبشیر او تنذير کو ستا نه داتا پوسږي چې د جنتاول له لړل او د جهنم تاول جنتاول یاو نیوی پکڑه و نیمانه بطابوس کیجی چه در بشو دی جهانم تلاو تانا از دابوس کیوه دتا هم زاند سشیخ کاری از دان دا تابوس نگی از دان دا تابوس کیگی چه تا حق ویلیو کننا بددک از دابوس بار نگی نتا دا چادوه جناک سلا پتی چیرا خلق میں مرگریشو دیراو خلق میں سپتو نو کیاو دیتا ساجد دی انار سرنا کابللا کے پش و زیرا منگےک تع لہ دپار دکارہ کولوو دہ کو زیے ورگون کے ج ورکون کے ولا س سبل جاہیمہ تا کسورونه کلیستانہ په باارت جانیانو کے ولا وشالبند شیستانا یهودان نصارا حتا تردبی همیلتا هوما تراغی پوری چه دتا بیشید دیتاری گو گورا دای تسلح لہوئی چگتا دا داوائی چهار دای خبره تابیدار شید دای می خبرو مانی دای چرمستان تابیدار گید تا هر سورا که حق پتی تا هر سورا مصالا که نرمی که ګټار سور زده حمایت هیمايت کې زې تایید کې په صحیح خبره کې نو دې ست تایید نه کې په صحیح خبره کې تر څو چې تد دې سره ني روان شوي دې بلار ني روان شوي دې بلار روان شا به بیاستا مرګ لري او چې دې بلار ني روان شوي ته تایید نه کو چل بوي شي ته حمایت مايت کو نو څه چل بوي توای جې دای خو دې نو څه چل بوشې د ایستا مې نه ولن تروان قال یوهود او نصارا چرې با خوشاله شي استانہ یوهود نصارا ترغه پورې چې ته به شې د دې طریقو د دې طریقې قل ان ان او د الله او دانو پیغمبرای کله نه دار د الله هم دغه داد دې سمات لاو کې چیاله سویل د غداد دی وړ تباته تاببع شو ځ د خیالات چې دی خیال په سر روان چې اخیر د زاره په کار ده او صبر په کار د او ما په کار دی سړیاړ تباته تاببع شو د خیاله بعدله جا ا من ل میں پس داغینا چراوی تا تا علما سمت لابده خیال بسی روان شوی ما صالا کده مداحنا توکا ما صالا کده سستی اگلا ما لگا من اللہی میو علی وعلان سیر نبیتا لرارد رفدار لانا سل دوستان نسو کیم دادی نا ادر کے رائی نا ادر کے رائی نا خدای ملا نو بازار او نو زاری شی داغی خیال دا بس روان شوې نو دا الله امداد بدر نکټ شی داغی خیال بس متا ډیر علماي ډیر په خلقی او لکه د کټوې برغوله غورځي داس جوشیگی او جذباتياني او جسمه مو ده بعد تبو سو ګو یرا غفلا يره دې غوږ زبرک شي وي هغه هغه زبرک بیا با مشرک بس یو موس کوي بدعتي په سبب موس کوي يره گزاره پکار ده بیا دې گزار دین شي نو الله يناد بريدي ا سپک شي ذليل شي ذکره کلامه ايا علماء الدين ما لي اوراكمو غاړه دې د مونږه منګرات او اوامري واه له ماو هله هم درات د مونګر ناس درګه پټی کړي عمل امر بالمعروف و انایو فرضكم فارضوا المضاقه اراده هاجری عمل بیر معروف نه منګل تاسو فرض دو چې تاسو لا پرې هودل اما اضل می ساګ ربي علیکم باندن صحو بالحق اهل المناكير تاسو نه الله وا دان واغسته چې دا تاسو برابر د منکرات کوئ د منکر رات بکوي د اړیکه مقابله بکوي چرته منکار له پرهود نو ذکراننه پتہ ضرور شو کارا یو زمانا دا, دا سیوا چې زمنګ مرغری تقریر داس بیان غرضه پرد شرکیات او د بدعات او کیو او دا غیبت تقریرو کے با زور بدی باندیو چ دم مشرک او د مرتضی بس مز مکا مشرک بس مز سر نہ نکھی گی مرتالی معالم د بدعات او د مکروہ تحریمی دے ہ معالم نہ ها او دم مجبوره ها ده نو زنسو کراعت بونت ده و مرتاده ها و مشرق بسی موز مکاوه ها او اس تقریر نه شو یو کسای باییه با تقریر ده و کسای شورو ده و کسای شورو فائده سوا ناو فائده پتی نلگی بیا و یو کسای ده بس خدا گوری تقریر که چه دان نه رد شرک نی رد بدعاتو نی د مشرکنا بایکاټ او برائت نه یو مدارات د زغه خپل زائدې خود شرک او د بلات رد نه ته چاره خپل جماعت نشي مضبوط ولید موحدین او د توحید والا لکه بالا او یو څه سر له ګولی نو څه سور باندې هوار څه نو چې کاله زمنګ مارګرو رد شرگیا دوز بذات و بدی انداز پری خود نا گئی پاس نا گئی و دی پس موس نکی کی نو دی আলম چه دیکھ بلا سپائی کی من پس کی کی منگ من زردیک بندیا دیوباندے ز ضرورت سڑے دیوباندے اول گو دیوباندیاں من گیو ہوے ز ز پم چلو ر ہا دا دن زگا بیا ده امامت نا ده خطابت ناو باسی نو بیا خبره سمان شکوله شي اگه نو گی د اویدهی پسی موزن کی گی کراچای تتلیو ما یاو مرگر راگی فریاد راڑ مائس خیر ده دا شاگر ده ما ما ما او پیجانده وی پینزار سکالا مخیستاد درست که اما مای خواهو <تصفح> او سکه ویجی دلده می امامتی او خطاباتو نو دا لازدول سکالا پینزار سکالا می امامتو که خود دا دماغ دماغ لینه سا کسان تبلیغ که تلیو ورسره چا تا مفتی او ذای شوه او آغا وردا دام مسایل ګړو چې مړی او ری او حیات الانبیاء ودا او هغه ویلی چې دیپ سي مزنقي چې غري رال نو خلک ځان سره مرګريګل او زی زې امامت نو وياسه ماخه داونر زیاته در سره وشه وی که ک تاسو رال څو کله نه په توراټاو داړه ما وتا دا پیزل سکال چې امامتي کولا تا و تداولیو چې مشرک پسې مزن کی تا و تداولیو چې مؤتلي مو چې بيداد کاره کوي ااو داوی دعوت ورکې ورپسې مزن کی مخروده وینځي راغله مه متا و تسوي تا و داسالي بیان کړی و درس قران دی کړو بس ای طریقہ اینجی ماوی چلک گزارکو ما چلی لگ دغشی بیا بکو ما مائی خوش پینزال اسکال اتا گزارکو گڑا دا خوش سم خلق دے چھتے ہوئی اسدے سم کاری حکمائی چھتے ہوئی اسدے زکا از دام اقصاد خود دین نو کانا دین بیانو لنو از دام اقصاد خود اماماتو اب آئے سا غستلو کانا بیان کا کداغی خیال بس لاړی وما من ضباطه و بعد الذي جاءا من العلم كتت به شويه ذيخالاتو فصا بينا ترى داتا علم ما لا جاء من اللائم ولي ولا نصير نبي دان ترما دا الله ما صد دوست نو سوگندادي بیا بده الله امداد نو کييو حق بيان کا دا خبرو کا الذین اعتنوا مل کتاب ادو نوہ قدلا و دین اگر سن جو ورغڑے منگا وی لوی کتاب یعنی علم د کتاب یذ نوہ قدلا و دین دی ل مناسب د لستو دے حل دی ل مناسب د لستو دے مناسب لستل سدی چلو لی دی ل مناسب د لستو سورہ شمس دوی میاتو گو رئی سورہ شمس یدنونو تلاوت لستل سورہ شمس آیت نمبر دو وَشَمْزِ وَدُحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا هَا وَشَمْزِ وَدُحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَا هَا سَمَمَا کلاچو لګیز دینور پسې ور پسې شې دینور پسې دانه سومای چلوالي اهي لا نه نه ور پسې کېدلې وشمزه و زه ها وال قمر اذا ظلا سومای کلاچو لګیز دینور پسې نه دلته یاتلو نهو تابیداریا ان دي سومای تابیداری د نور شو نور پسې روانه تلاوت تشتانا جتا الفاظ وایا نو مانا تابداری دیا ماوردی او اللہ ما کرتبی مانا کئی یدلونو حق تلاوتی ایتبیونو حق اتبائی تابداری کئی در حق اتبائی سید تابداری در قرآن سنجد په تابداری پکار دا یادلو ناو حقا تلاوتی تابداری گئی دا قرآن حقا تلاوتی صحیح تابداری دا قرآنی کریم اور صحیح تابداری دا قرآن سدا سورہ سعاد یو کم دیر سے میں آتو گو آج نمبر 29 یوقام دیرشما یوقام دیرشما اته سوره سعد کتاب عنازل الله ویلا گ لیا دبرو آیاتِ وَلیا تَذَقْرَا هُلُو الْأَلْبَابُ کِتَابُ نَنْزَلْنَا هُو ہِلَيْكَا دَا لَعْزِمُ شَانْ کِتَابُ مُنْنَا تَاطَرَا لَيْكَلِدَ مُبَارَقُنَّ خِيَرْنَدَا كِتَابْ لیا دبرو آیاتِ دِلَا اُمْرَا لَيْكَلِدَ چِسو ولیا ذکرا اول الالباب او دل په راچ پنوا دیه بلمند دل راه لګل او چپن دا نو سجد نو اخلایو زنب بویا ګیو دل راه لګل دشمن زله مو آیا زنب بو اگا چې قران الله صلی الله علیه لګلو دارنګي سوره ابراهيم دویمه سورہ ابراهيم دیامل سمسی بارا سورہ ابراہیم علیف لا امرا اولیاتو کتابون انزل ناؤو ہی لیکا لیتوبر جاننا ساننا ظلمہ دیلا مشان کتاب منگتا ترالے گلے دیں سلح امرہ لے گلے دیں دیلا جی ختمونہ پیوکا پیسی پیوالا دیلا چه تراوی اگا خدمونه چه مرطادیان درده جوڑا جاموالی او پیسی در که مولیان و سرد خد تراوو غم دی تراوی اگا فرض نو داغی غم دی او دا قرآن درس او قرآن خودل دا لازم و فرضو داغی غم نیش دی مولیان را جمع شوی دی او میٹنگ شروع وره اجلاس شروع وره اجلاس زړه تراوی با څنګه کو تراو غمدې ورسا او دا شکر ده چې صدر سیمې قراخګار ان کغان ها صدر چې اندولې زله ها موږ هغه صدر موږ ولې دو ها صدر سیمې راخګار صدر سیمې بارامو ها شل نو کا تیوي ما زوږ دی موبایل ګ라زه ځاو خو ما زوږ دی صدر زه ما نوې دا غمي دي دي نو غمي صدر ته اېب دي ما شکر دي صدر زه په موليده صدر زه به ل راو باز تر اوي زه تر اوي غمو جمعه تو نو کې به تر کوو تراوی بچی ته رازه قران د درس په چا ذکر نکو چې د قران زګه را دی راځه ما ګړیو د یوم د قران درس نشته ا ساده را ایستو نو هغه د قران د درس هغه څخه خبر دی آی سب اج د سپځ د تراو غندې ا از اگر پا خبن او عبادت تیم دا اگر نا لو عبادت دا قرآن درسون دا اگر بارا که خبران نیش ده چیرا دا قرآن دا درسونو بس کی گی ذکر درسون اگر کئی ننو درسون اگر دا ورزی ننو دا قرآن درس آگر یوسو غربانان علماء اگر آرمین کراچای که وعلم ده مفتی زرولی خان الله در قران کریم درس کوي او در قران خدمت کوي او شروع ده مفتي زر خان د قران درس کوي الله د عمر کې برکت واچي او الله د علم کې برکت واچي دا زمنګاد جماعت مرګوی د قران کریم درسونه کوي دایره جمع شي دا شکر د صدر شه میرا تخارک نحو چالی دل نو گامی دیدی، مایو که گامی دیدی نو تراوی بحسنگا گو تراوی دیشنو تراوی دیشنو تراوی دیشنو تراوی غم دیدی تو قرآن درسو نو گام نیشتی کتاب و نام زللاو الی لکا لتو حر ظلمات لنور دازیم و شان کتاب منا تاترا لگلدی دیل پارا چوکی خنگ تیر رو نر را دیمان تا قرآن اللہ دیل را لگلے ہو چی خرق تیارو نرانا تراؤ باسا صرف تراؤ لنو تراؤ کی ختمو کا اب آئی بان دی کپڑی او پیزار ہو بس جیب ڈاکا دکال خرچہ پورا کا کتابو ننزل ناویلے کا لطور جان ناسا من ظلمات لن نور بیضن ربهم الاسرات العجیز الحمید لارد غالبستا لشوی ذاتا دا اللہ لارد خلق راولا قرآن وطوخایا دا قرآن در سنو وطوخا یدلونه حق تلاوته یتبیعونه حق اعتباهی سے گوئی اللہ ما کرتا بھی او اللہ ما موالدی آئی سے گوئی تابداری دا قرآن کریم ابو رضی اللہ تعانو تر بیعی اسلام وئی یا ابا حریرہ علم الناس القرآن و تعلمو فا انکا امتا و انتا کذالک زارت الملائکت قبرکا او کما قال او ابو حریرہ خلق تا قرآن خیا قرآن زکو کتا دی حالت کی مرشوئے فرشتی بستاد قبر زیارت لرازی تا دب دعا گانی کئی خلق خیا دا یاو د اشاد والا زیمه داری دا یاو دا, دا, دا مفتیزر و لیخان زیمه داری دا اللہ دی امر که برکت و آچه ای یا دا یاو سو مریانو با دایی با زشت تراوی دیو ختمونه دیو خوراک دی تابداری دا قرآن کریمو چه دا قرآن تابداریو کهی قرآن خلقو تاو خیهی دا قرآن داوت او چلوی خلق قران دراو بنایو دا ذمہ داری دا, دا. چې دا قران کریم ته خلک را دعوت ورغی وانا درا الینا ادهنا ملکی د آیات ته یذون وا دلا ودي دا ویداري کوي قران مو ناشندو دا ویدارا درګه څنګه دی ایمان راډیا کید په قران چا جه کوفر غو قران درګه سانی تاوامیان یا بنی اسرائیل او دی ځای نه درې اهم خبره بیان یا بنی اسرائیل وی زګ بیاه تا یادې مامخ وی دي بیغیرت سړی تمه سالونه بیا بیا یا دی قران همزه بیا بیا دا دریم زرله یا بنی اسرائیل اس ګورو نعمت یل دی انا دعا لیکوم بیا ورته یا بنی اسرائیل بیا یا بنی اسرائیل یا ګی زمانہ ما دنیا اج ما غړی دی پتا تاسو په مخلوقات د فل زماني وَدَّ ابو يومن لات زین اوس نن اوسن چهہ تخفیف و يا ري گي دا غرض زینا چه بدلواني شوړ کولي او تاس د بلطان څه شه ما تفصيل کړو چې لخناسون سلور لالي دي او غسلور واړه باندي يو ولا يقبلوا من حل قبل باندي شینه نفس فديا او फायदा باور نه کیدلا شफारز دي چا اون و باندې يم دا د کليشي وای دې تعالی ابراهیم را بو بې کلماتن فاطم ما ہونا کلا جن دانو ګه ابراهیم نے سلام باندې رد ده په اوسو خبر ز غرذومه طالب پر از خلکو پیشوا اوا امتحاناتو کې کامیاب شو الله عز دی پیشوا ز خلکو غرذومه سماتبو امتحانونو د ځان او نشا چې کله امتحاناتو د ځان او نشا الله بالاهمه در کی پهوچ دې میدان شرطونه مغواړه تاسو دې غړې نیته پسندونه عام مشراته ځان با کړه خدمت با کې مشروت بلاص راضي امتحان تا وزن نې سي زره ناجم کې عمر زه گرګي امتحانات نه بعد چې امتحانونو تلغونو برداشت کې نو الله به الله مقام درګي هي شاید در درګي او ما کام به مو می محدثین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د امام ابن زیمه اللہ علیہ کول ذکر کړي بے صبره والی یقین تو نار له امام دوو دین او صبر او مشرت بدین کی مونده شی چتا صبرګه او غلا استا اعتمادی پا اللہ اللہ الله اللہ مشرد در گئیو امتحانو نے برداش کرل نو اللہ وللو مقامو ارکو اور امتحانات سوو پدی کے سوک راولا نو آگئی و امتحان داو چا اللہ و دترخوی اختوالا نو آگئی و آغستل الله ور دای زره ناف اختواله نو هغه ورستلو الله ور د نکونه والا نو نکونه کاټ دا نو د امتحان نن د امتحان سړیا امتحان ارید دوی دو چې امر شاقه کی پسح کار کیه سړی د په تکلیفي د هغه په ذهن نه مڼي اب بیاون کئ دا امتحانی نو داو سه امتحان نه ده چتواي نګونا غستلا وستا غستلا دا سه امتحان ده اصل کې امتحانات هغه دي چې هغه قرآني کریم په خپل ذکر کړی دي ها امتحانات یو د بادشاہ مقابله د بادشاہ سره مقابله کول دا امتحان دی دا آسان کار نه سور ای بکران دو سوا ات پانز استمیاتو گوری <coughs> سور ای بکران دو سوا ات پانز استمیاتو امتحانات دیتو ای دا بادشاہ مقابلہ سور ای بکران اولم ترع الى الذی عاج ابراہیم افی ربه انا آتاؤ اللہ الملکا اس قال ابراہیم ربیا الذی یعوی امیت قال آنا اوی امیتو قال ابراہیم فا ان اللہ یاتی قال ابراہیم فا ان اللہ یاتی بس شمس من الماشرق فات بها من المغرب فبهت اللذی کفر والله لا یادل والله لا یادل قوم الظالمین یو امتحان دبادشاہ سر مقابلہ دالو امتحان دیم امتحان پلار تا او قوم تا مسال بیانول داس پلارو چه ده نمرود سرطانت پا اکثر دنیاو او داغی کم آمدن چه برا تو خیراج داغی لسم عیسیٰ اغابد ابراهیم علیہ السلام پلار اغسطا او نمرود با تراغی فیصلان شو اگوله ترسو چه ابراهیم علیہ السلام پلار بولا پسر پاککه نویخه یا بود با علم اوتا بار شو څه د ابراهیم علی السلام په بالله سره او ابراهیم علی السلام چې کله ما صلب بیان ول د توحید نو دا غي په کور کې څلور سوا په غلي جنا کوي چې دا خلکو د ابراهیم علی السلام په نظر ما نختار کړو او دا غي کور به په کوم سو باندې جارو کوو زگا پخوا مشرکین اصم کوي د زوی د بچاو در پارا لور پیل کرو به تاسو بتاسو کروی بسو نو پیرانو کرو با بلاجناکایوی زڑی بشوی نبی وادو نبی کویدنو ها خلقو و نظر ورکنهو دورا لور سڑیو پلارې او ابراهیم علیہ السلام اغتوائی ته او قوم دی گمراہان یئی دا وڑا خبرہ نو آزادی رلو یا خبرہ وا سداس اپلار او داس اپلار او داس اپلار او گئی تا داویل دویم امتحان دا پلار مقابلہ سور انعام سلور او یا امیاتو وَاِذْ قَالَى إِبْرَاهِيمُ لِا بِهِ آذَرُ اَتَرْتَخِذُ عَسْنَامًا آلِهًا اِنِّيَ رَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ذَلَالِ مُبِينًا قَلَا تَوِئِ اِقْلَى رَقُومتَا اِنِّيَ رَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ذَلَالِ مُبِينًا زَوْبِنَ مَتَا اُسْتَاقُومُ لَرَبُ كُمْرَى لاردو ایب لا را تاوستا قوم یای بخیار گمراحای کی این نیارا گاو قوم گفید و لالی موبین زبین ما تاوستا قوم بگمراحی خیارا کی ایب لا را تاوستا قوم یای گمراحان دا وڑا خبره نا زاڑی خبره دا دره ممتحان بخبل زوی باندی چارو کی خودل او دا اللہ دا رضا دا اغالا لول او سالورم امتحان خبل مل پری خودل او دا این احجرات کول دا دوالا سور صافات اگوری ارد زگر کئی آت نمبر ننان میں سور صافات او ارتا دا دنگل او بزوی چارک خودل ا <سورة> سورہ صافات آ نمبر 97 و نوې درويش نمبر 12 سورہ صافات آ نمبر 97 و نوې قالو لن له بنیانان والغو فیل جهنم و دې جوړ گئی د او لوری د لار ابو ور کې فراد بی کدان فجعلناهم الاسفلین ديره دا غاره ابراهيم عليه السلام باندې تدبيرا فجعلناهم الاسفلین وګړو مندې لار ذليلا وګوره ابراهيم عليه السلام او دغوروله او دمه سلې بار او دغور دې دا وړوګه امتحان نو دیم وکاله می زائب بن لاربي سيادي او ابراهيم عليه السلام زتون ګم عرب زماتا زرد چ توفيق بره کی مالرا اني زائب بن لاربي سيادي زتون ګم عرب زماتا زرد الله د ژوند لپاره رحمن مله پرې هو دلا بیا کو چې الله د پارے لپاره اجازه کړو আজি ورسو سور ابراهيم راړو بیا به امتحان بچي الهالو ان شاء الله وي کا پدی کې بیا نام نه لېدی کړی আজি هم پرې فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّيْءَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَالْمَا تَأْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ رَزَقَكَ اللَّهُ وَابْتَلَى وَهُوَ الْعَاطِي زگور ما بخوب که چزا لعلومتا لرا خوب دا انبیاء ووحی دانا چیز دا بخوب که سوی دی یکی نیا غم دی فانظر ما ذا ترا قال سدج دنی انشاء اللہ من الصغابرین فلما اسلاما وطلو للجبین ونا دیناه ابراهیم قد صدقت الرقیاء نه گازار لګنه زلم محسنین ان ها دا لو البلاو الفوبینا دا یقینا دا واځه شلوه خپل بچی باندې چاړګي خدل خپل بچا لالول دانو امتحانو بچی باندې چاړګي او غا لالې دا چاله درته وای دا سان کار نه و ته بچی وازه نشي پرې خو او تب چې او ابراهیم علیه السلام داسې بچې څاړې اندر بچیو او باور څاړګدي ام شر بچیو مشرحو د پلار مټي د پلار ویمټ مرحوتی او ام مشرح بچې او باور څاړګدي زی قربانول او بیا پائی که زڑک لک ساتل دالو امتحان دے دارنگی خضا آنگا بچے خوشی بیابان کی پری خودل سورہ ابراہیم و دیر شمایات ہوگو رہی سورہ ابراہیم آت نمبر سین تیس و ربنا ما اني اسكن من ذريتي بيواد غير ذي زرع ان تاب اعتقال المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل افضال ربنا الناس تحويلهم وارزقهم من ثمرات لا لو يشكرون وارزق ما ما کا دګی جناده فصلواله پدې زګور ځای ذاتمنت ابراهیم السلام په عراق کې پیدا وو او د عراق بیا غلې او فلسطین تا. دا د فلسطین بیا په دې ځای کې هغه حضرت سارہ او حضرت هاجرہ دیسره ودونه کړو داردے حاجران اسماعیل علیہ السلامو دارسارین عساګل علیہ السلامو اسماعیل علیہ السلام, السلام, السلام مشرو عساګل علیہ السلام کشرو علاوه د دې د مور او زيه بوزا او د ماکه مقرمه کې پرېدا دال دې مایبراهيم علیہ السلام را روان شو او دا دوره منزل وګه او ده فلسطین نا تر ماکه مکرمه او اردگی حضرت اسماعیل علی اسلام او داغمور پری خودل او ملک شلو پایگ سوک نو جبریلی آمین راگ اغوات نخی بنیادونه او خیل چه دید آگا او چه غزای او زګر هرې باندې ځله بونو سره شو ګراوټ دی نو باید چې هغه بنیاډونه راخاره شو بدی باندې یا باګه یو کوي اپلار اوځي هه بیا پړې باندې آبادی کړه او کامه قابل جوړو شو نو یې سېبراهيم عليه السلام خپلې بیبي او بچي غزاې کې پری غوډل شروان شده تبری تاریخ او تفسیر کی ذکر کئی خضی والا آواز ورک الہ من تکلون آیا ابراہیم و ابراہیم آتا منگا چاہتا پری خودو لے سبی آزار انوالا ما انوالا انیسون دیز آئی که نو بشتے نو فراشتے نو سکاگ نو با نو زوبازي زالي بچي سرا سکو ابراهيم عليه السلام بشاو ن قاتل بیا الله او اوارد ورک الالم تا كيلنا يا و ابراهيم تا منګادي خوشي بیا بار کی چا دپري خودو بیا وبشاو ن قاتل پدريم ځال اغي ورک الله امرك بهذا <بحضا> يا ابراهيم الله رد دعويو ايبراهيم امرې آو چاګوي آو نو خزم به دروا هغه ردوي اذا الله دیو ان الله ان شاء من با الله د خرابي دا الله حکم دي پدې کا کمه مکاوا مور او دی او چه کې تگه شوه ده مور او اولاد دیرا دردمنه نو اگه او بگوری او منده و یاو خواه بلخوا او تره منده چه دفبل زوی ده پاره او بکاته وادا اگه ده اللہ دو رحفاق شوه ده چندن حاجیان عمره والا موتامیریم اید صفا و مرواب و میانسکی و ماغا سی او چې کوم ځای غي منډه والي وا نو ما غ ځای کې منډه یا لا ځای کې تيزه ځکه لا لا د هغه غ پټي خوان ورګړو دا هغه یو ډیر او بل ډیر ته خطو خوان ورګړو نو هغه ځای کې نور مواتن لري نو اجیان اگر او اخلاص عمل هغه الله ته ډیر خوخي کاغه لګ عملو می اگه ده اخلاس منده و او اللہ تا خوخشوه و تر قیامت او آئی که مندیوالی شید اگه اللہ تا اگه مل خوخشوه و او بچه چه اگه اللہ تیوانی ده تندینا نو دا اگه دخونه اللہ او براو یستی اگه او بی دوره برکتی و قیمتی گری چنن آجان ده زان سرا په ګل نو ګو هغه و برادي هغه وبې دوره کې هغه په خلاط راو تیوي واغه کې مته چا ولاته و علي و بره او تیوي هغه دوره کې مته کړي خو چا څنګه چې قل دی عزت نو عزت او کې مته کړي صحابه زان سرا وړي وي خدګا جان موتنري زان زګار عمل له خلوصو د خلوص عمل هغه الله ته اړیږي او چې د خلوص نه یې هغه عمل هغه زائدو ني سلاغه مقام نه داوي حیثیت نه یې ابراهيم عليه السلام حبيبي او بچې پر خودي چې وبراواتې نو یو مارغه چې هغه ابو زید دې مغواتا مئی خوراکو آیو او بسی گرزی نو دارا بو کافلی تیرے دی تجارت لا چه اغیو کتل پاواکی مئی خوراک اغا دو بو اغا مارغا اغا گرزی داغازای چار چاپی را نو آیوی داغازای دافلانه مارغا لوزی چطا داغازای او با دی بارا بو که او بچاتاوی رازای چو گرو چطا دکا سمیگ او با چرال انداخو ده گرونو میانز ده چاپیره گرونو او چه خواقا وار کرد. نو آغای چراغلی او ده گرونو میانز که قدلی ده آب زمزم ده. نو آفاگیو با مزیداریو با نو آغای آغا دای که دیرا پڑاواچو او شو او دا آغینا بیارو رو نور راتل او بیا مکم و کررما آغا آباد شوا. ابراهيم عليه السلام وې ربنا اني اسکندو من لریاتی بیوادین غیر رضی زره د بیت کالمحرم ربنا لیقمو صلات فاجع افدان تمنا ستاوی لهما او ګرزه زونا د خلکو جمینا گیدای سرا مې لان گیدای تا کله رایگی چې د خلوص کار شوی دی هغه سره دخل کو می نه محبت دی ا شه قرآن الله دی رحمتو له لېږي هغه دی او زمیدار سړي زیو پلاړی زمیدارو نګای زمیدارو خاندان کې مولانو دی ارشوه مخارز خلوص د اخلاص هو هغه د اخلاص کار هغه تر سال 1987 پور چاسي پوريو چالو بچياسي کې په جز سره شریک کړل نو نیمدار سره یو گاون نیم ما کرو. چرا دا کرونا دا او او ځان نه بعد ما الحمدلله او ځخلوص باد رواد دي د خلکو دا زقال ما صرفي کرو چر بي ماريدا کوروندا او بيماراو د اسباب او علاج خوش دي پریز تھے دیو اج زمارکرو توام لاس ما ملاوي پريز دل سلام دغه سي کوی کړه غړ مجوړوي نو مې کوی خير ده نو ما زرفي کرو صدا يا کال بزما سي تي ویږي او د قران درس وني نو ما په زړه کې کور ناسمه د درس و ځان لکوما بچی با زان دکیلو ما بس کوم با درس مرگرو رای راکڑا چنا ما زائبان دی محراب ناسیا درس کو مرگری با پنیٹا ہوری ما پزرکیوی پنیٹ با سوک گینی ہو سوک با درسو نوا ہوری نو اولی او دواز دری را دی زم کارڈو آڈو ما زگچی آگا یا تالیبانو بزائیو ننیول دشپیدہ یا جمعات خوشی و بیا چه درس شروع شو ما قتل تند مرغرو مینا محبت دو یولاگ لزرا کا سان پاغا پیج باد دی اگر ناس پیج باد دی یولاگ لزرا کا سان دی بیا یو موبائل دا سوشل کا ناس تھی نو ها در سنت ارشوی دید حضر یزید محارون به درس که با یو لاک دواتونو او یو یو دوات تا لس لس با لسلس کساناستو شهر قرآن به تاریخ وی یو یو دوات تا با لسلس کساناستو نه نه یو لاک لسلس موبایلی دیدی یو یو موبایل تا شل شل کساناستی نوزی تایی سابو گا دا کم زای تاو رسید او سره پاکستان یم ما بار ملګونو کې نارینه زنانه اماته کله کله تلفلونکی د دې ملک نه بار ملګونه چا درته مونږ درسونه اسیو مونږ درس او ورو او کوم بیا ترنا با کله کله په فیسبوک ورکی نو کورایو یی چاپیر انونس دی هادو خلوط چه اغا ختمی گینا اغا زیاتی گی اغا نرر فجر کی فجل ام ازا تم مناننا سے تاویی لیم میلان که دیتا مینہ که دیتا مینہ که دیتا اغا مینہ اغا میلان اغا رست رز و نیوی گی و زیاتی گی دائی انتہاناتو فا ابراہیم علیہ السلام ځل اېمتہانو نه برداشت کول اېمتہانو نه بي تیر شو اېمتہانو نه تیر کړه نو پای الله الله مشرات ورګ به صبر او یقین تونان الامامه فالدین او صبر او یقین سره ها تونان الامامه فالدین مشرق په دین کې مونډېشي چې کلا سره سبر کی او پا اللہ باند یقینی پا اللہ باند اعتمادی سورہ نجم آر نمبر ارشم و, و اجتماع سفاراؤں گو سورہ <coughs> نجم آر نمبر ارشم وابراہیم اللذی وفا ام لم ینبا بما فی صحب موسا وابراہیم اللذی وفا او ابراہیم علیہ السلام آغا وفا چغب روالکڑا اللہ پر حکم نبادے وابراہیم اللذی وفا ابراہیم السلام آغه ابراهيم عليه السلام وفا چې برا واله کړه دا الله په حکمونو باندې چې الله عطا وګونه کړیو نو هغه برا کړی وو هغه امتحانات کې کامیاب شوو هغه سرت رسول یو و ابراهيم الذي وفى ابراهيم عليه السلام آگا ابراہیم علیہ السلام چپور حوال اکڑیو دا اللہ پا حکمونو باندی آگا ایمتی آناتو باندی کلک شوئے ہو دارنگی سورہ السجدہ سلی رشتم آیاتو گوری نمبر چوبیس یویشتم اسی بارا نمبر چوبیس سورہ السجدہ وجال نعمل ما يادونا بامرنا لما صبرو ګردو له موږ اځي نام شران بیا پرنا چه بيان به ګوز موږ پهو ګمباندي لما صبرو کله چې لا ګلالو دین واده کله صبر کړیاو صبر یعنی بدیم بعد نکلا ګدرېدل وو وکانو بیا یاد نا یو کینو ن ود ای زم گایا طلبات یقین کوم کی کلا ګلا روب الدین باند نو لا و ما دای نما شرات ګر زولی دین باند وکلا کو درګه الا با مشرد مومي ک کلاګ میں زما مہرابز چریوم تا د مقام خاونه شه ګرځې زکا عالم اقبال وایي ہیں جو ریشمو کن خواب سے نازک تر ہیں حمه جو ریشمو کن خواب سے نازک تر ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں موږ ویدرې خمو کن خوابونو نازک یو بچواخ راشي بهاد فولادو نوم کلق یو حمه جو ریشمو کن خواب سے نازک تر ہیں ہمیں جو اہر نفولات سے ٹکراتی ہیں عوضی و جنارہم اقبال یعب اللہ کیو ہی ہے غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تگدہو میں غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تگدہو جہانی تگدہو میں پینا کو درویش گتا جی سردارا غیرت یا اوشے دے پا دی دنیا کی جہانی تگدہو کی څه دا درويشان نو تا د باچانو تا دونه بسار گئی او چې څاکه غیرتی غیرت وی دوې چې زه جهانی دغه دوه مې په نه دي درويش کو تا جی سردار اب دې هغه کلام گئی ډېر مزیدار غیرت کلا کواله د الله بدينه چې بده مضبوط لاړې او اقو عتی هو مزر رازیو زکای ابراهیم علی سلام تعالی وی قال ای تی جائر گل الناس امام وی الله زګر ذو متا ل د بار ز خلق پهشوا قال و من ذریته و ابراهیم علی سلام زما د اولاد دوم پهشوا نو ګر ذو قال لا نالو حد الظالمین وی الله لرزیوا ذما ظالمانو تا زمت لبو زا اولاد ظالمان پیدا کی گئی نو اٹولو تا دا, دا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے خدا اولاد کے ظالمان اللہوی پیدا کیو اگر دا, دا مقام نمیلاوی گی نو دا او د ملا زامن دا اللہ تولو لاغا مقام نو ارگئی کم کچھ خلوسی نو اگلہ ورگئی قال لا يا مالو هادي الظالمين نراسي و د زما ظالمان او تا مقام هيسي ابا غا چالور کوم چغاي ظلم نکايو و اي جالن به تام صبتل لنا سوامنا کلا چوګروم گه بیت الله زائد سوا درات لو خلکو امن را و امنه ده خلکو ترار وادي او جسو کو اتراغین وغلا پا کیامن واتا خیدو امی مقام ابراہیم مساللہ انیو اید زائد ابراہیم علیہ السلام نا زائد مانز مقام ابراہیم ٹول حرم حرم مرات دے وائدنا الہ ابراہیم و اسماعیل مکم بنی اس ابراہیم و اسماعیل مسلام تا چپاک گئی زماق اور پاکه دې سنه د شکریا ته نه اوبني ګسير ما نه گئی او تو ارا الا الله پاکه زم ما کورب مسلې توحد وا دي د پاره ز تو اف کو کو د پاره پات کی دګو پدی کی او د پاره ز کوز دې دې کو کو کال ابراهیم کلا جو ابراهیم نه سلام وارض زماو ګرځو دا کلی د امن وارز کاله میا صبرات رزق وار ګیو سی دود ګوت دي تذ می وंडा هغه چلا چی مانراړ دین پال لا برظاهرت نوې الله چاج کفر ګن سګو ورک مند تلګ او بیا به کښ کما زاد دور او بس را درات دا ور ابراهيم عليه السلام الله دعا کړې وا هغه خلید عامو ګرځیدا هغه اخري کې مې و ختمي دي هاژيان مؤتمرين جلاړ شي نو پلا کو نو خلکی او بیا والدې کې ناغفروت ختمي مې ختمي دي دنیا د هر طرف مې و را رواني الله دې بیا امن راولي او الله عز و الله د سعودي حکومت د مسلمانان او د ملکونو او د مسلمانان له ريكي دره حرمم بندي زګل دی او جما مجبوری نه پرېز ده علاج ده الله عز و الله ګان ختم کی او الله دې امن او خوشحالي دو د حرمم آزاد شي نو پای کی کس ما کس میو او آی کې امن د دنیا مختلف قومونه مختلف کیسما خلق راغلی او چارتا پکې امني چارتا پکې میږي قرقندي قال او امن کفرا په مديو قليلا وي الله چاځ کوفرګانو څخه باور ګمد لا لگا او بیا به را کما عذاب دور تا بس ازرا له ازو وَيَرْثُهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَقَوَائِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کلاچپور دغه إبراهيم عليه السلام بنیاد د بيت او اسماعيل عليه السلام سمات زوی گاٹی ور کوله خپلار دیوال خېجو او دروازه ور کولا ربَّنا تَقَبَّل مِنَّا وَارْغَزْمَنَا قَبُول کِزمنا دابل إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ یا گنا نیتا قبل اون کی امبوا سمی بمانا دا قبل اون کی امراضی بمانا دا کی امراضی لا روزی عمل کئی او صرف عمل نه دعام د الله نه گواری چه اللہ منگو دا عمل کئو او قبلون اتنا سکھا دی تا دا عمل قبول اگر دے تا دا عمل منظر اگر دے اور دیو اجی ور پسیدہ اللہ دو صفات نہ ہوئی یو سمیع اور دیم علیم کمنگا تات جنا کہوت زمنگا جنا اوری اور زمن پر نیاد باد تے پویے چ زمنگا سمیا تے دیو اجا دو صفات ودنے ربنا تقبل منا انکا سمی اور یا بنا ته او ری دونګیو بو بار سباد دی دا رنګي زرع ال عمران پی ز دېر شميات راوړوي امراتو عمران هم د کسي وای او دا دوسی وترو د الله ذکر کوي و دېر شميات اس غالت امرانا ربینی نظر لگا ما فی بدنی محررانا فتح قبل منی انکان تا سمیع الالیم واربز منگا واربز منگا اینی نظارتو لگا ما فی بدنی ما نظر گڑے تالا چز ما پگیڑا گدے آزاد فتح قبل قبول کې زمانہ انګه د سم یو لائم یا خنان د یو ری دغه او بوا الله زما بګیړه بچې دي دا ستاله کور د خدمت لپاره ده الله دې قبول گا هغه ګیړه او الله د استاد کور خدمت کې زناناو کې ډېرې کې او پاکې او پريزګارې زرایي بچې مور تېر خوګي لارته وګي خو مور تا ډیر خوږي هو مور وای چې دا بچې مې الله استاد کور د پاره وقف کړل استاد کور خدمت بکی منګه چې کالا یمن شهید شو نو ډیر زنا نازيږي شایبه خپل بچې راوسته دا ستاسو بچې بس موږ تاسو لادر کو نو ما مو توی ماه داس خمه چه تاسوی لوی کئی کراوا پی تاسو بوی بچه با زمائی دیرا میرا بانی اللہ دینه کامل در للوی کی دعا با موتاوکڑا کالو خانتا یو غلط لیو ما نمیان اوش نو شراوا تا ما دیوال پنای او زنانه اولاداوا او ماروی ری آتاوی او زنانه دا سوئیه دو ما آغای تاوی راضی تاثرہ سر تاوی ورشی چه مگرالو از زنانا پرده کی اولانا و بچه ده منتن نیولے ہو بی جیدہ بچه می راوست ده ده بد دیدان سر بوزا و داسنا بچه ده ماواتا دعاو کرا اللہ نے ایک عمل کی او اللہ دیگا زنانا و لیگا جرول کی زناناو کې تاسی اومی چې اداو میں قربان کرده اس خال د فرادو امرانا ربي ني نذر تولا گمافي بني محررا فتقبل مني ان گاند سنيو لليم يا جنا ني داوري دغه قبلونګه او پهه پارسه دالا کرمو دمالا لا آدم ها بچی دی که این نا که آن تا سمی وڑا علیم یا کنانیه تا قبل هنگی و ریدونگی و پوها سمی و علیم دی او بیا لونه اگا خود و دامن او دیر مینی پا مورا پلار ما دی او دیر مینداری اره او بچائی وی بابا وی دی ایسار کده بطاس بابا بلا وی بابا دی تاسو کده بطاس زو از آمده ہی دیکن با دازماتی سو ایدار سرائی کیا نا این نا کان دا سمیول آلیم ورکسی و دیر شمایاتو گوری نبیع اتا دیر شمایاتو کلا کلا یو صفات ذکر کی سمیه کلا یو صفات ذکر کی آلیم و نا دا زگری یا ربا دگا وقتی فریادوک زکریہ علیہ السلام الله تا قانا ربی حبلی ملدن کا ضروریتن طیبہ وارب زمان او با خیمان تا دفل طرف نا اولاد پاک انتا کا سمیع الدعاء یا گنات قبل ان کے دو دعا گانوئے تا اورید ان کے دو دعا گانوئے سمیع مانا قبل اون کې اما را وریدون کا سميو دوا يګنان دا قبل اون کې د دوا گاډو نو سميه والي مګ ج سګاو وایو دي اوري او ج مګ سګاو تا ته پاتلا تبه پوي ربنا وجلاب اسره مې دل لا کا و ربا زمکه او غور لے مګه کی حضور کی تا تا دا ولال زمکه او ټولګه غاړه کی حضور کی تا تا او همتا فا الله حج زمګه او تو با لې را به ربا دیوګه مګه ان ګارد ته وا بر رهي يجنم د توبہ قبل انکه مهربان ربا ادو مه خبره دیاو خبره ذکر کړه بیت الله د توحید لپاره جوړ شوې ده ولې به شرک وایي دویمه خبره دا پیغمبر دعا د ابراهیم علیه السلام دا مباشر د ابراهیم علیه السلام دی ولې نه باندې ځای <تصفح> ابراهیم السلام دعا موخته جناب رسول الله صلی الله علیه و ربنا وبشير رسولا منهم ورزمنا وليك اي پیغمبر دزاینا مینه دزاینا انسانانو دا نور دک بشر دی ابراهیم علی السلام کو مینه ملو دزاینا انسانانو یاد لو علی ماات چلولی دایو د سایا اتونا یاور یواد ک راضی نبی علی السلام وای اناده او د ابراهيم بو شريع عيسى زاد ابراهيم عليه السلام د دعا اثر او زير بعد هردي عيسى عليه السلام ابراهيم عليه السلام زما په دعا غوته وا او عيسى عليه السلام زما برا تلو باندې زير ور کړي او رسول منو وارابا زمگاو کې گا دائی که پیغامبار مینوند دائینا انسان آنونا اللہ دائی که پیغامبار را راو لے گا ابراہیم علیہ السلام دعا اختوا دارنگ یو سر یو پانز اسلامیات امدی سورہ بکرہ کیوں گو یو دو پانے والوی کما ارسلنا فيكم رسولا منكم يدعون لكم يا دين الله وزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون پیغمبر گرګراو لګو درنګ زکیم وایو ابراهیم علیه السلام دعا کوي رب بنا وابعث ام رسولا منهم وارب زمونگا ولېګه د پیغمبر مينوم د دینا انسانان یالو علی ما د چلولي دای دا باندې سایا چون ويعلمهم الكتاب والحکما هي د قران او سنت اروشاکش ویر رحمت الله له مشکلات القران کې لیکلې چې حکمت چې مقابل کتاب راشی مراته سنۃ پیغمبر یا دوعلی ما یاد د گاجل ول دی باد است آیاتنا دل راولگی چې ستا آیاتنا بل ول وی علمو ال کتاب والحکمه خیدتا قران او سنت سورای جمعه دوی میاد کې عمرাজি چاله پیغمبر دل را لګره چې زیدتا قران سوره نیمل آ د نمبر می دو نو وان آد دوال ما تاو گم شویلای چ لوال لمبا قران کرما می دایو چې خر کوتم وا قران لوال کار پیغمبر آ ډیوٹی دے پیغمبر داوا وان آد دوال ما تاو گم شویلای چ لوال لمبا قران سوره الکومرازی اول کې اکرابی اسم ربکا لذی خلاک خلاک الانسان من علاک اولوال دارلاکیتا چه داسا حکمون شویو اگه پریخو دلو ربنا و بازدیم رسولم من هم واروز مقاول اگه دای که پیغمبر دا دینا شنوالی دیوان دستایاتونا او قید ایتا قرآن و صنعتا او پاکي دې له دا اخلاق ورزیلاو نا ابن کاندل حذیفہ اقیم یا جنانی ته غالب حکمنت والا قران او سنت او د اوخی او دا غرزای رزیل اخلاق داغې نه پاکي داغې نه صفا کی و من يرغب عن ملة ابراهیم عبادت ګرلی ز طریقې د ابراهیم علیه السلام مګرا غسوق جبهه وو کو به خپل ځان به واکو وی چاته وي هغه چاته جام طریقه د ابراهيم عليه السلام پر خدا د ابراهيم عليه السلام طریقه دا نو چې غلط دي تم صحیح وایا او ځان بنا غرضه کوتي ارڅ کوي دا غوي اني اراك وقومك في ضلال مبين دا طریقه د ابراهيم عليه السلام وا چما سلا کلاکا بیان کا کتلا کا دی بیان نکړه نو بیو کوفه و من يرغبو ملد ابراهيم الا من سبيانم صاح او باندې ګرځي درگه ابراهيم عليه السلام کا ما راغ سوقږي او وګه خپل ځان ولا کذ سبينا ودنيا تا کې سراچونګړمنګ دل دنیا کې او دې ویپاخ ردګز می قانونا اسقال له اور ابو اسلم کراچی وید ترابد ز اسلم غاړه کې د الله تا هو ایبراهیم علی السلام ما غړی خو ځاګرد پهلو قاتا او بیا ایبراهیم بډي ویا خوب درې ما خبره چې توحید د ټولو انبیاء موشترک مسالوا خصوصا ستو نیکانو به وصیت کړي ابراہیم علی السلام یاکوب علی السلام ولې نو مړی یو وصا ابراہیم او بنی یاکوب وصیت کړي وګم کړي په دې بعد ابراہیم علی السلام خپل بچو ته یاکوب السلام ویلو یا بنی انا الله سوا لگو مدینا وا بچونو الله چونګړې ستا سور بار دي نو ممرای تاسو وګار بازار سيال کې چي مسلمانان غاړو م الله ته يهودي نو دا مرکو دا چا اختیار کې بيسته او دل دی وتاوي چي ممرای وګار چي مسلمانان مطلب دا هميشه مسلمان او مرچ درل راجی دو اسلام کی براشی ام کندم شو ادای ها وی تاسو موجود کلا چازر شو یا خوبل سلامتا انموتو الاماد مرگ مرگ والل راہے الاماد مرگ والل راہلل نواللہ وی مرگ والل راہے دے وی نمتن دے جوندے دے حیاتو لنبی آدے اس کان اس اس کالا لبنی کالا چوی با چوتا دس اعبادت بگوی تاسو زمانہ بعد ہوئے دائمک با عبادت گا استاد الہ او د الہ د مشران استاد چھے براہیم علیہ السلام و اسوائید علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ و آہدہ دہا جت ونہا نو لو مسلمون امو گایو دیا اللہ تکالا کی خودون کی تیل او کل خالد دایاو ٹولگی اوچتی ارشا لها ام کسبت دی ٹولگی دپارا بدلا داگوا چدگلی او تاسونا بدلا داگس دا چتا دا سوگلل و لا دو سلونام مکانو یعملون تاسونا بطبوسون نگریشی داگس جدائی کوله. و کالګونو در سره وای دې شی تاسو يهوديان سره لار وګومبئ قول باندې ملت اېبراهيم حنيفا ورته دا سينه ده بل ګټه به شهید تریکه د اېبراهيم عليه السلام چې لار په توحید او ما یو ترګه داغین مخواڑی او بلی تراشی یا یو پریدی او بلی تراشی <coughs> لگا شعر داربو کرا جی واد رگنا اجازم من اللیل بادما اقام صلاة اللہ عابد المتحنی ہو منگا کافلا راگی رکھنا منگا کافلا اوندہ پس داغینہ اقام صلاة اللہ عابد المتحنفو چاگ عابد چاگ اخپلا بسترہ پر خودیو آزائی پر خودیو بسترہ او اگر آگل عبادت کیو اقام صلاة اللہ عابد المتحنفو متحنف بسترہ پر خودیو راگل عبادت کیو قُلْ بَالْمِنْ لَتَ عِبْرَائِيمَ حَنِيفَةً دوم ده پلار اغا طریقہ اغا لار اغا پریخو دیوانا او عبادت دا اللہ اکوئے ای او ایباد دکلا گلالو او ما گانا من المشرقین نو عبرایی من اسلام دا مشرقینو نا نو آئی منگا ایمان راوڑے پا اللہ با آچر آلے گا شویدی منگتا او باغا چرا لگلشو ایبراهیم اسوائیز ساگو یاکوب و الواد دا غیتا او باغا چوار گشو موسیٰ علیہ السلام ایسا علیہ السلام تا او باغا چوار گشو انبیاء اتار طرف درام دائینا لا نفرق بین آدم نوم بیلتون نکو بگا پمین دیا و تنگد دائینا ونہنو لہو مسلمون آم گئی دیا اللہ تخاڑ کی خودون کی فائن آمانو بمثل ما آمان تم بی فقا نو قدائی ایمان راړ ممثل ما آمان تم بی آم سو گوئی چه ممثلو زائد دے دو آگئی ہوئی فائن آمانو بمم آمان تم بی ک تازه ایمان را نړ باچ دې را تراوړې ده او شو کوینه بی جایز ده او دا خبره صحیح ده زګه مثلو اسم ته به حرف ده زیادت د حرف اولاد زیادت د اسم نه او دا غیظ لګیا او براز هم ده زګه وی صحابه کرام معیار حق نه ګرځي موال سابا هغه یې ار دې زمبند ایمان د صحابه او په شان ایمان پکار دې دمانه دا فاین امنو مخلص ما امن دو بی فقزه تداو کدا ایمان راو پر شان دا شتاصو ایمان راو دې په قران په پیغمبر پکا د احزابانو ته کی سره دای په سبنار به روان شوو سماد لا به دای زصحابو وه د ایمان را له دای په سبنار به روان شوو ایمان د صحابو هغه مه یارو ګرځو ایمان د صحابو دی را لې رسول الله صلی الله ویلیو ها زه زمان آباد ددائی تابداری ہو گئی فاین آمنو مسلم آمن دم بیهی دن رالل صحابه کرامو بد ہوئی پس صحابه کرامو باندې الزام لگئی ها رده عمر رضی اللہ تعالی نو وئی ده قرآن و ده خلاف اتیا فتوی وار کڑی وی دا سه دا سه ګاډي وړي چې صاحب وي زموږه پاره به یار ندي صاحب وي ما ایمان به یار دونه والی آیاتو سره معنا منو المسلم ما دم بي وغده تداو زګبم کلا وایو ها واصحاب له جد و اهد ادون واصحاب له جد و اهد وَمَا ظَلَمُوا مُلْيَ رَذُوا عَرَبِيُو زَابَ زَمِنَ پاره هو جاتا ودا دُو وَمَا ظَلَمُوا باغ واړای زاب او تو مې لا هو د استوان کولې غريم وَيَنْتَظِمُونَ فَسَبِيُو کله خبر را تا کې زاوربا او بل چا زګونه وا فاینا منو بیمسله ما ما تمي وقزه ته زاو که دای ایمان را او شاد اغا چی تا زاوړ تاسو پالي قران نو دای بسملارو اچو او ګواړې زای فای نماو مشه کا نو به شګه دای په خلاف کی فصای فیهم الله زردج کا وی بجی ستو طرف را دایتا الله یعنی فاسایک فی منک الله له وهو سم یللیم ها دا الله دیو ری دن کے اوپوال سبغات الله یعنی سبغو رنگ شے رنگ الله با دین سبغات الله ومن عصى میرا الله سو دے خیصہ دا اللہ ناپا رانکی ہیں سبا تبو آر سو زان لیا و رنگوار کئی ہو چا زان لیا رنگ دا انگرے زانوار کڑے دیں گیرہ او بریت دوالا خریلی دویختو دشمن چا زان لیا رنگ دا سکانوار کڑے دیں چا زال رنگ دین دوانو ارګل نو بوتای پری خودی دی بوتای کړي این دوان په واده بل کیو غوای بزاو اختراع غونګه او دا رابل به وتاو چو بوتای به وتاوی دم بوتای پری خودی ته زال رنگ ورګه رنگ دین چې ستاپه تلغي چې دا مسلمان دی تداغنه جدائه هاگه ده اندوانو طریقه کئی د ده سکانو کئی تد مسلمانانو که ها ده مسلمانانو طریقه بچه ده پیدا شه یا وقیو اللہ بانگو آیا اوبل که کامتو که پخفلے ہوکا بچه ده سنانت که جوڑ شه ده شکریه دوڑای ہوکا بچه ده لا درگ وڅ د رسی په با واما باندې بيڅا نه کا نرسی سفرز دا نه سي په مې کوه سفر زده د باچې کوې زمي واده واخراغه په طریقې رسول الله صلى الله عليه وسلم وکا داو دی ولیمه وکا جائز ده غمو غاذي عزل په طریقې رسول الله صلى الله عليه وسلم وکا ځان له رنگي ورکا سیب غاتا الله اے رنگ شای پرانگ دا اللہ سو خیستا دیا اللہ نا پرانگ نو لو آبی دون او منگ ایو دیا اللہ تا عبادت گونگی تو لاتو حاجوننا فی اللہ وایا پیغمبر تاسو جگڑ کوئی من سراب دین دا اللہ او دا اللہ دے زمنگ رب او ستاسو من لا بدل ده ده من ده عملونو تاسو لسه ده ستاسو ده عملونو ونحن لهم مخلصون او من اعوده الله تخاليس كو بيه عبادت لارا برادر جملي زكر اول ونحن لهم مسلمون بيا ونحن لهم عابدون او بيا لو لهم مخلصون غاله من الله تقداه عبادتهم ده الله كواه ژونده الله تعالی بزار وګرځو ها او جگانې و دای کایو سوره مائده کې یو کمه تهای میاد کی راځي ها سوره مائده نمبر 59 یو کمه شویلته و قل یا اهل الکتاب قل هو ازما پربررا ها ارتو ها جزا فی الله سوره آج نمبر انساٹ یو کم گو رئی سورہ مائدان یوکم شویتم آیا تو یا آل کتاب حل تن من منا ایلہ آمنا باللہ وما اونزلہ الینا وما اونزلہ من قبلو واننا سرکون فاسیبون واردو آیاو آلی کتابو تاسو مگر دا خبر آچے مگا ایمان راوڑے دے بھال اللہ تاسو مگا جروم دے دارانا بد گنایی دارانگی سرائی مومن ادوشتم آیات آن دا برا تاویس رجل مومن من آل فرعونا یادم ایمانا اتاندلونا رجلانا یا قول ربی اللہ وی مومن د آل فرعونا یادم ایمانا چه مزوطو احبل ایمان لب بیانه عطا دونونا رجلان ایم بونارا بھی اللہ آئی آؤ وجنین تعاين سو یوں سڑی چاگو دے دالاغ جرم دے احطا دونونا رجلان ایم بولا را بھی اللہ آئی آؤ وجنین تعاين سو یوں سڑی دے دو دا دا جرم دې په دیواله دی او اجایہ چاغو ای رحم زمون الله دې دارنګ سورہ আরাف یا وسلسل استمایاته لو کذیا تا ای دیا من خلاف ثم لو صلیبنکم اجماینا قالوا اننا الا ربنا من ومات انکی بومینه ایلا نامان بیایات ربنا لما جاعتنا تو بدنگانی زمنگنا ایلا نامان بیایات ربنا لما جاعتنا دا خبره چې بنگا ایمان راوڑے دے پدلائلو ضراب زمنګا کلا چې را للمگا تا دارنگی سوری بروج اتمیاتو چورونه بلکړو حق پرست وتا غور زول سورای بروج آت نمبر 8 ومانا گاموم مین لا یومنو باللہ العزیز ال حمید بعد نو ګل دی نا بغار دا خبره چغی ایمان راوړو ومانا گاموم مین لا یومنو باللہ العزیز ال حمید بعد نو ګل دی مگر دا خبر آچه اگه ایمان راوڑه و پا اللہ غالب وستایلی شویبان دیئے ورون بلکڑیو آویت غرزول اغازای ما کتل دی یاو کمر دا سی مالک اگرو نو بایی که والوال دا سی ایدوکی راواتل اسکار راواتل او بلکڑیو آو هاک پرس بیواتا غرزول دارنگ دلتا که چھے جرم سو دا چھپا اللہ ایمان راوڑے ہو رقیبوں نے رفت لگوائیے جا جا کتانی میں کیا بریاد یاد ہے خدا کوئی زمانی میں پدے باندے ربو لکھ لیا ہو چھے دے زمانہ کھدے اللہ یاد ایو دا جرم ہو قولا توہا جننا فاللہ ووہ ربنا وربکم دا اللہ د دا مغرابا استاسو رب من لا بدل اللہ دا مغرابا استاسو گا عملو تاسو لبا استاسو گا عملو امگا ہی دیا اللہ تخالص گو ان کی عمل لگا انتا قلون آیا وائی تاسو یا گنات ابراہیم علیہ السلام اسوائیل علیہ السلام اساق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام مولاد داگا جی اگر یهود یانی آن سارا وایا تاسو خو په وی گئیه الله د سر زار ظالم رحم اچا ما چپټه کړه گوایې چې د څنګه و ده ان طرفه ده الله نا کنه پټاوو غلوې ظالم هغه دې چنده تا وا او د پټکړه وندوی و الله بی غافلین ما تعملون دغه الله نا خبر زا غن چې تاسو یې کوی دلګم مدم کا خلاد دا هر ډول ګیاو چې 13 شنه د پاره بدلا لا غوښته د یوکل تاسو لا بدلا لا غوښته تاسو یو کوم ایو ولا تسلون ما كانوا یعملون تاسو روه د تاسو نو ګلې شي ان ما كانوا یعملون دا سچ دی کول و ما شوای ذکر کړه ست پر رسالت دی الله مون سره خبر یو او زیادا دینه بعد دری اهم خبرې وي یل د تولال توید د پاره جوړ شوې ده اوله به شر کوی دویم دا په خبر دعا د ابراهیم علیه السلام دا بشارع مباشره د ابراهیم علیه السلام دی اوله نه او دریم ته ولید ټول انبیایو مشرکه مساله اول ته انکار کوی ا نيما ګټه تفریق او د اسنه او بیا به سبق